як я міг вирахувати, де розшукати Гаркушу. Адже мені невідома його теперішня адреса. Діючи свого часу за розробленою разом зі Світланою картою, я не встиг узятися до цього напряму. Не дійшли руки, хоч і планував це зробити. Не сказав мені її і Сергій, тому що не знав, вона залишалася невідомою для мене навіть зараз. Адже я знав тільки місто, де це сталося, яке назвав мені Сергій, вже після скоєння вбивства у розмові біля Червоної Ниви. Тоді звідки? Але сьогодні, очевидно, був день прозрінь. І я зрозумів, це виглядало неймовірно, але адресу мені повідомив сам Гаркуша. Перед очима постала картина з іншого, попереднього сну. Незнайомі люди у формі виносять з хати мої речі, вантажать на машину. «Везіть це у...» – сказав їм Гаркуша. «Куди саме везти? Я не звернув тоді уваги але й не пропустив повз вуха. А як згадувати під гіпнозом «Недбало кинути кимусь дрібницю, цей досвід я вже мав». І усе стало на свої місця. Цих кілька слів, зронених у моєму сні гаркушею, а скоріше тим, хто виконував його роль, виявилися фатальними усунувши останню перешкоду для того, щоб у маленькому містечку сусідньої області більше як двісті кілометрів звідси пролунав постріл з мисливської рушниці 12-го калібру. Тепер я міг дати голову на відсіч, що його зробили з моєї рушниці, ба навіть більше, що стріляв я. Здавалося, від усвідомлення цього факту стає дибкі волосся. Щойно я зрозумів, що застрелив людину. Хай навіть людина, яка повністю на це заслуговувала. Мені стало блосно. Хоч як переймався я проблемами героїв цієї історії, хоч як переживав її трагічну несправедливу розв'язку, все ж таки... Виконувати роль кілера, ставати, так би мовити, рукою вищого правосуддя, я не збирався. Навіть не мав такої думки. Відчуваючи ненависть до гаркуші, я ніколи й гадки не мав, що міг би його вбити. Це була абстрактна ненависть. Щось подібне кожен із нас відчуває, читаючи в книжках про катів з підземель середньовічних замків або концентраційних таборів часів Другої світової. Щось схоже завжди виникає під час перегляду кримінальної хроніки, коли усвідомлюєш жорстокість сучасних виродків. Але ніколи конкретні ідеї про їх знищення не спадають на думку, Невже я так захопився цією історією, яка наскрізь просякла містикою, що зміг? Мені наснилася Світлана, яка уві сні мене загіпнотизувала, допомігши згадати адресу, і дала при цьому настанову виконати вирок. Інакше бути не могло. Тільки так пояснювалися мої подальші вчинки і, схопившись ліжка в такому стані, я здійснив далекий шлях і вбив. Весь час мене не покидали сили й розум, що дозволило успішно виконати цю місію, покладену на мене невідомо ким. Якщо в мене стало розуму привезти стріляну гільзу і покласти до сейфа, то, напевно, і там не налишав слідів у вигляді відбитків пальців. Підошов черевиків або свого портрета в пам'яті очевидців. Я щиро на це сподівався. Навіть був упевнений і все-таки розумів, що змушений ще не один тиждень провести в хвилюванні, співіснуючи з жахливими спогадами та неприємними емоціями. Перспектива витримувати це на самоті – аж ніяк не приваблювала. Я розтиснув долоню. Гроші у руці відвологли і зробилися слизькими. На дворі цілковита пітьма. Я поклав їх у кишеню і швидкою ходою пішов напряму станції. Здалеку вже долітав перестук коліс поїзда. Ось так скінчилася ця неймовірна історія. Неймовірна настільки, що навіть переживши її події, важко було усвідомлювати, що це трапилося і до того ж саме зі мною. Вона скінчилася, але спогади ніяк не хотіли відпускати мене. І я помилявся, Вважаючи, що притулившись спиною до вагонного сидіння, миттєво все забуду і почну думати лише про те, що відбуватиметься далі. Все сталося інакше. Я не міг забути цієї історії, що займала цілу сторінку мого життя, не розставивши всіх крапок над «і». Тому мимоволі повертався в нещодавні події. Адже... Багато що мучило мене, вимагаючи пояснень. Але справа, як то кажуть, зрушила. Я знову і знову, дивуючи самого себе, знаходив їх. Мені вдалося пройти весь цей важкий шлях від початку до кінця. Шлях, що викликав такі неприємні і часом просто жахливі спогади. Та, попри це, схотілося побачити ще й фінал. І, відкинувши голову на спинку, заплющив очі. Перестук коліс. На околицю міста насувалися сутінки. Весняна мряка, під ногами мокро. Але вночі буде один з останніх приморозків і трохи підсушить цю хляпаницю. У хатах засвічувалися вікна. Дехто ще гримів відрами до подвір'я, закінчуючи денні турботи. Скоро настане ніч, і місто порине в сон. Чоловік похилих років